Întâlnire în Atlanticul de Sud, pista nouă. După terminarea războiului, indiferent dacă va evolua sau nu, Gos va primi cu siguranță comanda unui vas. Cu vechimea sa, plus experiența de război, Gos nu putea fi ignorat de conducerea companiei. Și atunci, Berker va fi gata să facă ultimul pas în sus pe scară, dacă, bineînțeles, toate condițiile vor fi îndeplinite. Fără nicio ezitare, se hotără să-l viziteze pe Gos chiar în acea seară. Ceea că secundul era de cart după amiază și ca de obicei va sta în cabina rezervată în acest scop, departe de ochii celorlalți, până aproape de ora de terminare a cartului. Proceda astfel nu doar pentru a descuraja pe eventuali curioși, ci pur și simplu dintr-o atitudine neprietenoasă, asemenea unui director de muzeu pe care vizitatorii l-a gasau din principiu. Dacă restul navei fusese reamenajat de când se găsea în custodia marinei militare, Gos a făcut tot ce a putut să-și mențină cabina așa cum fusese pe vremea companiei și a reușit. Cabina sa era ca un muzeu, un fel de inventar al vieții și carierei lui. Pereții erau împodobiți cu tot felul de fotografii ale navelor pe care a lucrat în lunga sa carieră. Poze cu diferite grupuri mari și mici, cu ofițerii, proprietarii, pasageri și cu întâmplări din porturile pe unde a trecut. Drapelul alb-albastru al companiei era bineînțeles prezent pe unul din pereții cabinei, iar rafturile și mobila veche erau încărcate cu poze înrămate. Una dintre ele era înfățișa pe gos, strângând mâna domnului Cairns. Cu câteva săptămâni înainte de începerea războiului, bătrânul director al companiei a trecut în lumea celor drepți. Ori de câte ori Becker intra în cabină, privirea îi era furată de acea poză deosebită. Era singura dată când îl vedea pe Gos zâmbind. Gos ascultă fără emoție deosebită obișnuitele scuze ale lui Berker legate de neanunțata sa vizită. Ca o motivație a prezenței sale, s-a apucat să înruge ceva în legătură cu nu știu ce mărful care trebuia să sosească a doua zi și le întrebă pe secund dacă îl poate sprijini cu niște oameni să ducă treaba la bun sfârșit. Totul suna destul de nevinovat. Berker îi studia trăsăturile dure cu un deosebit interes metodic. Secundul era instalat într-unul din foturii de mari, de piele, haina era agățată îngrijit pe un cuier, în spatele ușii, chipiul și binocul la îndemână pe masă. Dar așa cum arăta în cămașa aceea mototolită, fără guler, cravată și cu perechea de potoșei vechi de când lumea, se încadra perfect printre relicvele care îl înconjurau. Dacă Berger ar fi fost înzestrat de natură cu un dram de sensibilitate, înfățișarea lui Gos i-ar fi stârnit cu siguranță, Înduioșarea sau chiar mila. Încercă însă un sentiment de curiozitate. Gos, marinarul de neînfrânt, arăta îmbătrânit, obosit, îngrozitor de singur. Gos spuse într-un târziu: Asta e tot? Desigur, Berker se învârtea în jurul scaunului, sprijinindu-se cu mâinile de masă ori de câte ori nava se balansa ca o copaie. Apropo, am auzit ceva despre Maxwell. A fost implicat într-un accident sau așa ceva. Berker făcă o pauză tactică și apoi continuă. De ce era pomenit ceva la masă despre chestia asta. Păcat că n-ai fost să la asculți. Accident? Ce fel de accident? Berker încercă să lasă impresia că trenează chestiunea dezinteresat. O fi împușcat pe vreun amărât din greșeală. Probabil îngână gos. Berker fu surprins de indiferența afișată de gos. Acesta așeza pe scaun, privea în gol plictisit, bătând cu piciorul un ritm de el știut, semne evident că ar fi dorit să fie lăsat singur. Nu mai suporta prezența lui Berger. Am crezut că poate te interesează problema." Încercă Berger să se justifice. Gos spuse încet. Știi, Henry? Tocmai mă gândeam." Dădu din cap și privi spre poza cu pricina. Mă gândeam la domnul Kents. Era un proprietar bun." Destul de dur, susținau unii și îndrăznesc să spun că era la curent cu tot ce se întâmpla în companie. Se pricepea și la afaceri, cunoștea aspiranții de marină temporari, pe fiecare, pe fiecare subordonat în parte. Acum însă s-a dus și parcă fără el nici compania nu mai există. Berger îngheță. Dar după război se vor acorda în mod sigur compensații, nu? Vreau să spun că guvernul nu poate doar să rechiziționeze navele, să le folosească, să le ia viața și să nu recompenseze cu nimic compania. Gose ridicate de brusc încât fugata să lovească lampa din tavan. Chiar dacă vom câștiga războiul, așa cum îi văd eu pășta de pe vas, lucrurile nu vor fi ca înainte. Locul domnului Keynes a fost luat de nepotul lui. Un pușt cu nasul pe sus care s-a instalat comod într-un birou la Londra în loc să stea acolo unde e sunt vapoarele. L-am avut la abord în ultima cursă pe care am făcut-o în vreme de pace. Figura-i se năspri. Tot timpul nu mai e gin și cocktailuri. Atât știa. Cunoști genul. Bercă îngheții prelung. Știa. Așa gândea și el. a început să încâne ceva de parcă s-ar fi aflat singur în cabină. Mi s-a promis că voi lua comanda unei nave. Mi s-a promis, înțelegi? Aș fi avut-o pe bătrâna Becky până acum, dacă n-ar fi fost blestematul ăsta de război. Era o ură în vocea lui Gos, care îl făcuse pe Berger să se bâlbie. Bine, eu mă duc atunci. Gândește-te pentru mâine, poate pot să mă ajuți. Părăsi cabina, timp ce Gos rămase cu ochii țintiți la fotografia sa preferată. Nici nu se închise bine ușa, și Gos scoase din buzunar o cheiță pe care, după o scurtă ezitare, o introduse într-un dulapior de deasupra biroului său. Înăuntru, strălucea de sub o subomanta de protecție, șapca de capitan împodobită cu tradiționalele frunze de stejar, cu sute de mână de un ceaprazar evreu în Liverpool. După ce închise dulapiorul, se aruncă în scaun și își cuprinse fața în mâini. Aș fi fost capitanul acestui vas acum? Mi-au promis." Cuvintele rămăseseră atârnate între pereții cabinei ca un epitaf. După mai bine de o săptămână, pe când Bembecula, înaintea la sud-est de zona de patulare, s-a apropiat la mai puțin de o milă de celălalt auxiliar. Chiar și fără binoclu, se putea vedea pitura proaspătă, semn că fusese mai multă vreme pacient al docurilor. Își permisese chiar să rămână o săptămână în plus după reparații, timp în care Bembecula îndura furtunile și mările dușmănoase. Linței stătea în scaunul său înalt și privea cum cealaltă navă dispărea la orizont. Emoția care îl cuprinse când dădu ordinul de a se îndepărta de nava de patrulare se transformă în indignare, atunci când o lăsă undeva în urmă, pentru că aceasta se îndrepta către locuri considerate de cei mai mulți, ape limpezi. Vântul era rece, dar parăși mai pierduse din violență, astfel încât celor din carte era mai ușor să spargă statul de gheață de pe punte și tunuri. Linței se afundă în scaun, continuând să privească linia groasă și a orizontului. Lipsa de tangaj făcea ca înclinația navei să fie și mai evidentă. Orizontul se ridica deasupra hublourilor, asemenea unui dal cenușiu fără de sfârșit. În spatele său linței auzea vocea unui transmisionist care se întreținea liniștit cu Ricci, scârțitul monoton al cărmei și pe Maxwell, venind tocmai din sala hărților. Cartul de după amiază era pe sfârșite. Cerul la fel de cenușiu și mirosea a zăpadă. Linței fusese el însuși destulă vreme secund al unei nave, sub mai mulți comandanți. Nu putea însă înțelege lipsa de tragere de inima lui Gos pentru noul său rol. Secundul unei nave de război însemna în primul rând legătura între ofițer și comandant, singurul om care putea și trebuia să unească toate sufletele de pe vas într-o unitate strânsă, astfel încât să formeze o adevărată familie. Gos însă nu era în stare de așa ceva. Părea ca o ușă masivă, capitonată, care îl ținea pe comandant departe și ferit de viața de zi cu zi a echipajului. Eficiența sa în ale navei și în organizarea internă nu putea fi pusă la îndoială. În cazul în care nu se va schimba, gândea Linței, zilele sale pe mare în serviciul marinei erau numărate. Maxwell ajunse lângă scaunul în care Linței rămăsese gânditor și jucându-se cu lanțul din jurul gâtului, întrebă scurt. Ce ziceți, domnule comandant? Avem vreo șansă de permisie?" Alinței urmărea cu atenție expresia la cotenentului. N-aș prea crede, măi, tunarule. Două-trei pensule cu vopsea, două-trei puncte de sudură și o luăm din loc chiar. Așa văd eu." Se întâmplă ceva cu Maxwell ăsta," gândi el. Fusese foarte liniștit în ultima vreme, mult prea liniștit. Maxwell continuă. În cazul ăsta, se opri aici." Te neliniștește ceva, Maxwell?" Spunem dacă e ceva ce te preocupă. Pe mine? Domne ferește. Dar decetele îi s-a și mai puternic de lanțul de la gât. Continuă. Nu, mă gândeam doar. Mă gândeam că nu mi-ar strica un curs de artilerie, un curs avansat, bineînțeles. Nu prea aici învăța pe nava asta. cuvintele ei erau destul de sacadate, dar Linței simțea că ele fusese pregătite de multă vreme. Pândise momentul să-i le spună. Dacă înțeleg bine, vrei ca eu să-ți dau o recomandare, nu-i așa? Maxwell se regânea de pe un picior pe altul. Într-un fel aș dori. Asta așa e. Lindsay își scoase pipa din gură. Într-adevăr, nu era nimic interesant pentru Maxwell pe navă. Artilerist de modă veche asistase datorită timpului petecut pe uscat doar la instruirea unor copilandrii ce se făcea odată cu însăși construcția navelor de război. Acum, timpul presa. Astea erau condițiile. Trebuie să mai fie totuși ceva la mijloc, zis zise Linței. Poate adjunctul său, locotenentul Hunter? De puțin timp, ofițer, Hunter, în vreme de pace proprietarul unui garaj la multe mii de departare de mare, mânuia armamentul de parcă s-ar fi născut cu el în brațe. N-avea ceva mai bun de făcut sau, ca și Fraser, aptitudinile spre tehnică îl ajutau să considere armamentul mai mult ca o provocare decât ca un obstacol. Am să mă gândesc la ce mi-ai spus, îți promit. Dar nu crezi că înainte de a mă apuca să fac recomandări ar trebui să am un înlocuitor ca lumea? Maxwell în cuvință. Aveți dreptate. Oficierul de serviciu raportă. Vă rog să mă scuzați că vă întrerup, domnule comandant, dar tocmai am fost sunat de la tunul șase. Una din băcile de salvare s-a desprins și-a luat o rasna la pupa. Avea un ton dezinteresat. Încă puțin și l-ar fi apucat nervii. Se gândea la o ceașcă de ceai cu mult zahăr și la un pui de somn până la cină. Maxwell răspunse în locul lui Lindsay. E clar, spune-i locotenentului Aikman să se ocupe de toată afacerea asta." Dar omul rămase cu telefonul în mână privindul. Nu va putea? L-ați trimis chiar dumneavoastră la camera hărților." Maxwell dădu din cap semn că și-a mintise. Da, ai dreptate." Și continuă către linței. L-am trimis să stabilească planul. Linței se întoase și studie expresia. Maxwell nu-și pierdea niciodată firea. Dar cei cu tânărul Kemp? L-am trimis să facă de veche, îi prinde bine ca experiență și nici nu se mai plictisește de moarte citind corespondența navei. Am înțeles, mormăi Maxwell, Era apoi răcnic către marinar. Domnul Kemp se află sus, transmite din partea mea să se ocupe de chestia asta, să-și ia și niște oameni să l ajute. Apoi adăugă nervos. Da, mișcă dracu dată. Lindsay fost surprins de brusca iritare care îl cuprinse pe Maxwell. Poate că prezența lui să-l fi stârnit. De fapt, s-ar putea ca masca asta de echilibru și autocontrol permanent să nu fie atât de puternică pe cât pare. Se auzi în difuzor vocea răgușită a marinarului care transmitea ordinul. Ăștia vor să mă scoată din sărite!" Își dădea seama că tonul folosit fuzese exagerat de brutal, nejustificat. Desemnalul semnalul cu sifleia ca bordul babort să treacă la posturile de veche, iar degradatul acela care fuma în post mă voi ocupa peste 10 minute, e clar? Marinarul răspunse rece, ușor scârbit. E clar, domnule! Lincei și-a de gos și în acel moment decise. Atitudinea lui Maxwell e primeștioasă, nu poate fi tolerată. Dar era treaba secundului să se ocupe de neregulile de pe vas, să le rezolve cum crede de cuvință. Când aspirantul de marină camp se îndreptă spre pupa, se întunecase de-a binelea. Cum bâșbuia de-a lungul balustradei, simți statul de gheață prin mănușă și regretă că nu se îmbrăcase mai gros, căci pelerina pe care o avea pe el nu reprezenta decât un firav obstacol în calea frigului. Marea era de un cenușiu unchis, cu hulea adânci, prin care nava lăsa dărea albe de spumă, care după numai câteva clipe reveneau la culoarea lor mohorâtă. Lângă tunul acoperit cu grijă, Swan îl aștepta pe camp cu un picior sprijinit, de partea inferioră a balustradei, uitându-se resemnat către pupa. Campbell întrebă. Dar ceilalți unde sunt? Swan luă poziția de drept și îl privi în ochi. Era un bărbat masiv, ale cărui dimensiuni păreau și mai accentuate de numărul mare de pulovere de sub manta. Mai făcuse câteva reparații pe punte pe un friga asemănător, iar acum se pregătea să o ia de la cap. Gâtul și bărbia al dureau, mai ales de când începuse să-și lase barbă frigul și aerul umed punându-i la grea încercare nervii. Prezența lui Kemp nu-l făcu să mai uite suferința. Suan avea multă experiență, căpătată în cei șapte ani petrecuți pe mare și știa ce înseamnă suferința și privațiunea. Era unul dintre cei mai docil aspiranți. Întotdeauna, împăciuitor, nu se lua la harță cu nimeni, căuta să facă pe mediatorul. Nici în căruță, nici în teleguță. Pica adesea victimă răutăților superiorilor câtea apuca și mila. Acum însă era tare pe poziție. Îl simțea pe Kemp dezorientat, neștiind ce avea de făcut. Răspunse puțin jenat. Trebuie să sosească și ceilalți din clipă în clipă. Aștepta să fie întrerupt de Kemp, să nu mai termine propoziția cu domnule. Kemp îl întrebă scuturându-și mantaua. Poate spui despre ce e vorba totuși. Masivul Swan arătă cu mâna protejată de o mănușă groasă de piele spre cea mai apropiată plută. Era susținută la verticală de două piedici de lemn în caz de urgență putând fi lansată la apă în câteva clipe. Necazul cu bărcile astea e că sunt vopsite și pe unde trebuie și pe unde nu. Vreun idiot a aruncat vopsea și peste saule. Vopseaua s-a scorojit și din cauza climatului ăsta nenorocit, saulele s-au dus dracului. Kemp aruncă o privire neîncrezătoare către pluta masivă ce a nevinovată în fața lor. Da, cu înghețul ăsta și cu vopseaua aruncată din belșug să l ține bine chiar de s-ar răsturna o cazarmă întreagă peste ea. Continuă Swan. Doi marinari urcară pe scara de la pupa. Când îl zări, Swan început să răgnească. Po unde, umblați, mă? Înălțam două blocuri de când stau aici și mă congelez așteptându-vă. Primul marinar răspunse. Oficierul de cat mi-a făcut morală până acum că m-a prins fumând. Îi un o privire lui Kemp. Cu asta am pierdut vremea. Swan așteptă ca Kemp să intervină. Dar nimic, tăcea Chitic. Atunci continuă pe un ton imperativ. Rămâneți aici! Să nu dea dracu să vă mișcați din loc. Mă duc să caut niște saule noi. Voi încercați să vedeți ce mai e stricat, să înlocuim. M-ați înțeles? Nu fac nici zece pași și unul din cei doi marinari comentă. Ce are și hochei asta? I s-au necat corăbile? Al dracu mizerabil. Kemp se sprijini cu ambele mâini de balustradă, vrând parcă să se concentreze asupra pluitei celei le dădea bătăi de cap. Știa bine că cei doi marinari, ca și Swan de altfel, îl studiază, îi analizează reacțiile. Mai știa că oricare alt aspirant de marină venit din lumea din care venea el, ar fi încercat să atace mai mult ca o reacție de autoapărare. Ar fi câștigat din partea lor, dacă nu supunere, măcar un anumit respect. Avea din nou același sentiment, o neputință de a înfrunta situația. Faptul că se afla acolo și că oricât și-ar fi dorit să fie altfel, nu putea schimba mare lucru. Își amintea vocea puternică a tatălui său care spunea, Nu știu unde ai să ajungi. Ești slab, n-ai tărie de caracter, n-ai nimic, nici viață în tine nu ai." El auza pe unul din marinar trâncănind ceva în spatele tunului de la pupa, în timp ce a un chebrit. Dacă chem, nu voia sau nu era în stare să facă ceva, erau chiar bucuros să aștepte până se întorcea Swan. Cei doi vorbeau între ei. A auzit-o paia cu fochistul din scapa. În loc să vadă de boilerul unui amiral, l-au găsit înfundat într-un pat cu o oaie. Celaltă voce răspunse. Nu cred să mă tai. Îți joc de mine." E adevărat. Să mor eu dacă nu." Îi plăcea să se joace cu blana ei. Vorbea mai tare, că aspirantul ascultă. Când șeful a cerut explicație, a răspuns că nu și-a dat seama că era o oaie. Cum șeful nu era de azi, de ieri, în scapa, nu știu cum făcut, deci du seama că era o oarăn învelită într-o haină de blană. să mor de râs, ce zici? Ți-ar fi plăcut și ție o oaie dasta nu? Chem se apropie de ei. Nu credeți că ajunge? Nu v-ați săturat? Cei doi îl priviră mirați. Mai bine apucați-vă de treabă. Nu prea se vede nimic în întunericul ăsta, zău, răspunse unul din marinari în zefle mea. Kemp simțea cum i se urcă sângele în cap. Încerca același sentiment ca atunci când Densi îl supusese unui întreg interogatoriu în legătură cu lui. Era la fel întotdeauna. Agasa de nesimțirea celor doi, îl înșfăcă de mânecă pe cel mai apropiat și îl trase până lângă Plută. Treaba asta o poți face și pe întuneric. Pune mâna pe saule și vezi care sunt putezite și care nu. Nu trebuie să ai reflectoare ca să faci asta. Îl apucă și pe celălalt de mânecă, îl se până lângă plută și îi zise, Și tu, pune mâna și dă gheața la o parte. o nu vrei și tu, reflectoare. Swan nu se să poată schimba saulele dacă toată pluta e acoperită cu gheață." În spatele său, unul din marine ar făcu un gest obscene în vreme ce el reveni lângă balustradă. Chem tremura, nu se putea controla, atât din cauza frigului, cât și pentru că era conștient de neputința sa de a-și juca rolul, de a-și păstra demnitatea. Singurul copil la părinți fusese obișnuit să respecte și să adopte punctul de vedere al tatălui. De mic era așa. Tradiția, casa plină de tablouri și amintiri din marina militară, îl făcuse să înțeleagă dorința tatălui, ambiția lui ca el, unicul fiu, să moștenească și să ducă mai departe această tradiție. Poate că dacă și-ar fi dat seama exact ce își dorește, sau ar fi întâlnit pe cineva în stare să-l ajute și să-l povățuiască, alta ar fi fost poziția părintelui său. La 18 ani, Kemp nu se decisese încă. Tot ce știa cu adevărat era că nu dorea să-și satisfacă serviciul militar, situația în care tatăl îi devenia aproape dușman. Când a fost repartizat pe navă, și-a dat seama că aceasta fusese o mare contribuție. Voia să-l modeleze, să-i rotunjească colțurile prea ascuțite. Începuse însă să creadă în posibilitățile lui. Ofițerii erau atât de amestecați, atât de diferiți de ceea ce cunoscuse el până atunci. Nu era într-atât de lipsit de experiență să nu-și dea seama cine îi putea deveni dușman și cine nu dar când voia să-i analizeze, toți se păreau la fel. Când se afla în mijlocul lor și i-auzea vorbind, le vedea chipurile și își dădea seama cât de goi și fără expresie erau, îndobitorciți de o disciplină absurdă impusă, pe care o respectau indiferent de convingeri. Deodată tresări când îl văzu pe Swan că îi apare în față cu un colac întreg de saule. Acesta și început să răcnească. Ce dracu faceți acolo, bănătăilor? Dă-te jos și ia imediat o centură de salvare! Mă, ploșniță idiotă!" Ce? Ești efect la minte, Bix?" Nici nu termina de rostit numele că în clipa următoare celălalt marinar urcat și el pe plută tăi o parâmă cu cuțitul pe care l-avea în mână. Probabil degetele ei erau înghețate, ori stratul de gheață de sub cizme îl făcu să-și piardă echilibrul. Nu puteai să-ți dai seama exact ce se întâmplase, dar efectul fu fulgerător. Capătul parâmei, terminat cu un inel metalic, se răsuci brusc și izbi cu puterea unui bici înghețat fața lui Bix, care tocmai se chinuia să coboare pe punte. Camp privind mărmunit cum acesta se balancează asemenea unui bețiv neajutorat și plonjează în întuneric. Următoarea imagine fu aceea a mantalei care pluta în voia valurilor. Swan se repezi spre plută, dar era prea târziu. Bietul Bix nu a avut să se timp nici măcar să țipe. Fungiții de valuri aproape instantaneu. Swan îl împise pe camp de o parte, bășbâind spre o centură de salvare mai la îndemână, dar velatura era înghețată toată. Se repezi suspinând spre scară, urlând spre cel mai apropiat infanterist de marină care ieși în cale. Mâinile lui Kemp se încleșteaseră pe balustradă, iar ochii rămăseseră fixați asupra locului în care marinarul fusese înghițit de apă. De fapt, nici nu știa exact unde să se uite, unde să-l caute pe Bix. Mara asista impasibil la tragicul eveniment. Privirea îi bășbuia prin întuneric, zări o baliză și tresări la gândul că s-ar putea să fie corpul lui Bix. Iluzie însă. Soane reveni la pupa și spuse răgușit. Lasă-l, trebuie să fie departe acum. Jos, jos de tot săracul." Celălalt marinar, care mai privea încă transfigurat, cu cuțitul în mână, urlă deodată. face rondou, căr mai este banda." Kemp privea și nu-i venea să creadă. Nava se trezise parcă dintr-un somn adânc, scriind lent o curbă largă. Așa deodată. Kemp mai spera că visează. Era un vis îngrozitor. Trebuia să fie vis. Swan îi țipă în ureche. Vor trebui să pornescă motoarele. Altfel ne blocăm în gheața asta nenorocită." În clipa următoare, un caporal se-năpusti spre pupa răcnind înfundat. Complimentele comandantului, domnule Kemp, vă așteaptă pe comandă." Îl privi pe Swan și adaugă Și pe dumneata, imediat." marinarul cu cuțitul în mână, în gână, cu voce stinsă. N-a fost vina mea hockey Crede-mă, n-a fost." Swan îl privi pe Kemp cu un dispreț sălbatic, răspunse. Știu, te-ai supus doar ordinelor." Kemp făcu eforturi să vorbească, să spună ceva. Simțea nevoia să se dezvinovățească. Îm, îmi pare rău. Am încercat doar să... Swan făcu un gest cu mâna. Să-i spui asta și comandantului domnule. O să fie al naibii de bucuros să te audă spunând că-ți pare rău. Al naibii de bucuros va fi." În tot drumul spre punta de comandă, Kemp nu putu scoate un cuvânt. Figuri împietrite îl fixară pe tot drumul. Nu conta ce se întâmplase cu adevărat. În lor, el era condamnat. Liniștea aceea grea era ca un verdict irrevocabil. Ajunseră pe comandă și -a auziră vocea lui Linței, foarte plată și ștearsă, ca și cum venea de departe. Încă cinci minute timonier și-o aduci din nou la drum. s auzit apoi vocea lui Stenart. Dacă ar fi avut centură de salvare sau măcar o lampă în mână... Linței se întoarse mormăind. Dar n-a avut, apoi accentuă, asta contează. Stenard zări silueta lui Kemp, în ușa deschis a timoneriei și dădu din număr în semn de dispreț. Se părea că nu mai rămasese nimic de spus. Eve Collins Când Linței apărut în pragul ușii, șeful de stat major își ridică ochii de pe hârtile ce le avea în față. Odihnește-ți picioarele, comandante, am de gând să te țin mai mult de un minut. Linței se așeză. După aerul rece din șalupă, atmosfera din biroul în care intrase era aproape tropicală. Sensarea se de binerea, ferestrele erau camuflate, soba se înroșise de căldură, iar pe linței îi apucă somnul. Comandorul vorbea la telefon pe un ton grav. Foarte bine, Flex, așa să fie dacă spui tu. Ne sosește un nou contingent la noapte, știai, nu? Dă o te prin magazie și vezi cum stăm cu uniformele. Va trebui totuși să îi îmbrăcăm. Ce zici? Bine, e în regulă. Să trăiești. Puse receptorul în furcă și i-aruncă un zâmbet lui Linsei. Nu poți avea o clipă de liniște. Cotrobăie prin dulap și scoase două pahare și o sticlă de uischi. Linsei se relaxa. Un whisky era binevenit. Asculta cum vântul biciuia geamurile, iar alături dactilografa se chinuia cu cine știe ce raport. De dimineață, pe când stădea pe aripa comenzii, căscând gura la niște marinari care se hârșoneau pe teugă, a avut revelația unei priveliști grandioase. Scăpa flau, îi se înfățișa cu măreție și demnitate înaintea ochilor. Zăpada se topise, nici nu mai ploua, în lumina puternică a dimineții totul apărea ca o frumusețe primitivă. Aerul rece, marea plumburie, insulițele maronii, parcă-și cereau drepturile, drepturile primului venit. Uistul era sec și foarte bun. Comandorul îi se adresă. Nu te-am chemat până acum pentru că știam că ai destule pe cap. Oricum, am avut timp suficient să studiez raportul." Zâmbi și pentru o clipă primea figurii sale, dispăru. Ai procedat bine că ai atacat corsarul acela blestemat, cu toate că a fost împotriva ordinelor primite. Să fiu sincer și eu aș fi procedat la fel." Alinței îl întrerupse. Aș fi preferat să termin cu el." Pot să spun că am avut norocul unor zile senine și avionele noastre de recunoștere n-au stat degeaba. Corsarul vostru se află acum în Norvegia. Cât că te interesează. E vorba de Nassau, 17.000 de tone de construcție recentă. Era obișnuit să atace porturile de pe coasta de est a Africii. Le-a zăpăcit, zău așa. Turnă din nou în pahare. Rapoartele serviciilor de informații zic că ar fi fost transformat în corsar de curând. Adăugă cu o grimasă de nemulțumire. Și, bineînțeles, domnii de la informații, nu au binevoiți să ne spună și nouă decât acum câteva zile. Lințe îi dădu din cap în semn de înțelegere. Se așteptase ca Lovelace să-l critique, să-l condamne pentru dreptul pe care și-l luase de a acționa de capul lui. Dar acum își dădea seama că nu s-ar fi putut întâmpla așa ceva.